Negyedik fejezet A gyilkosság helyszíne tipikusan az a fajta kihalt mellékutca, ami ennel repterek és vasútállomások közelében találkozik az ember. A környék egy lakóházak nélküli szebb napokat látott ipari park, elhagyatott, használaton kívüli raktárépületekkel. Kiszállunk az autóból. A gyilkosság helyszínét néhány hevenyészet fűrészbak barikádozza el a forgalomtól, Úgyhogy azért egy jármű még elférjen mellette. Bár eddig egy autót se láttunk. Feltűnő, mennyire nincs forgalom. A vérfoltot még nem takarították fel. Valaki krétával körberajzolta a helyet, ahol Rex összeesett. Ezer éve nem láttam ilyet. Mármint krétával körberajzolt holttestet. Beavatnak? Kérdezem. Maga nem lesz része a nyomozásnak, csattan fel most azt játszok, hogy ki tud messzebbre pisilni, vagy el akarjuk kapni egy rendőr gyilkosát. Bécrám Sandit. Még akkor is, ha ez a gyilkos esetleg a maga régi szerelme? Különösen akkor. Persze ezt nem mondom hangosan. Még egy percig játszák a kemény zsarut, akikkel nem lehet packázni. Aztán Reynolds neki kezd. Rex Kenton járőr nagyjából hajnali 1 óra 15 perckor leállít egy Toyota Corolla személygépkocsit. Minden szerint szerint ittas vezetés gyanújával. Gondolom, beszólt a rádión. Igen. Ez a protokoll. Ha a rendőr leállít valakit, a rádión beszól. Bediktálja a rendszámot. Ellenőrzi, nem lopotta a gépkocsi. Volt-e vele korábban valamilyen incidens, ilyesmi? És a tulaj nevét is lekéri. Kié volt a kocsi? Kérdezem. Bérelték. Bosszantó. Persze nem ez az egyetlen, ami aggaszt. Nem valamelyik nagy cégé volt, igaz? Kérdezem. Hogy érti? Az autó kölcsönző. Nekem a Hertz vagy az Avisz volt? Vagy valamelyik másik nagy? Nem, egy kis cég volt. A száz. Hadd találjam ki, mondom. Egy reptér mellett van. És nem volt előre foglalás. Reynolds és Béc összenéz. Honnan tudja? Kérdezi Béc. Béccel nem foglalkozom. Reynoldshoz fordulok. Egy Portlandi fickó bérelte. Bizonyos dél Miller, mondja Reynolds. A személlyel kérdezem, hamis volt vagy lopott? Megint összenéznek. Lopott. Megvizsgálom a vért. Száraz. Volt biztonsági kamera a kölcsönzőben? Nem sokára megkapjuk a felvételt, de az alkalmazott azt mondta, a kuncsavt idősebb volt. Úgy 60-70 körüli. Hol találták meg a kocsit, kérdezem? 800 méterre a filadelfiai reptértől. Hányféle új lenyomatot találtak? Az első ülésen? Csak Móra verszét. A cég a kölcsönzések között gondosan kitakarítja a járműveit. Bólintok. Egy teherautó kanyarodik be, és halad el mellettünk. Az első autó idáig. Az első ülésen. Ismétlen. Hogy? Az imént azt mondta, új lenyomat az első ülésen. Melyik oldalon? A vezető vagy az utas oldalán? Újabb összenézés. Mindkettőn. Szemügyre veszem az utcát. A körbe rajzolt holtest helyét. És próbálom összerakni a képet. Majd reynolds fordulok. Mi a véleményük? Kérdezem. Két személy utazik a járműben. Egy férfi és a maga ex -e, Mora, mondja Reynolds. Kenton járőr megállítja őket ittas vezetés gyanújával. Valamiért berezzelnek, pánikba esnek, hátulról fejbe Kenton Kentont, és elhajtanak. Valószínűleg a férfi lőtt, egészíti ki Bécs. Előzőleg kiszállt a kocsiból. Elsütti a fegyvert. Mire a maga exe, az anyós üléstől, átpattan a volám mögé. Ez megmagyarázná, miért voltak mindkét oldalon az új lenyomata. Mint már említettük, a kocsit lopott papírokkal hozták ki, folytatja Reynolds. Ebből gyanítjuk, hogy a pasasnak már elebe vaj volt a fején. Kenton megállítja őket, rájön, hogy valami nem stimmel, és az lesz a veszte. Elismerően bólintok, mintha ellennék ájulva a logikájuktól. Az elméletük téves. De mivel egyelőre nekem sincs jobb magyarázatom, nem látom értelmét vitatkozni velük. Valamit még titkolnak előlem. Fordított helyzetben valószínűleg én is ezt tenném. Muszáj kiderítenem, mit nem mondtak még el. És ezt csak egy módon érhetem el ha nem bunkózom velük. Magamra erőltetem a legelbűvölőbb mosolyomat, és megkérdezem: Megnézhetném a fedélzeti kamerát? Az lehet az egyik kulcs. Legtöbbször nem sokat mutat. De ebben az esetben ez elég lehet. Várom, hogy válaszoljanak. Minden okuk meg lenne, hogy nem működjenek együtt tovább, de abból, ahogy összenéznek, látom, hogy valami nem oké. Okay. Zavarban vannak. Mi lenne, ha először megpróbálnám moderálni magát, mondja Béc. Ennyit az elbívölő mosolyról. 18 voltam, kezdek neki. Végzős gimnazista. Móra a barátnőm volt. Aki szakított magával, mondja Béc. Ezt már hallottuk. Reynolds türelemre inti. Mi történt ne? Mora anyukája, mondom. Nyilván megkeresték. Ő mit mondott? Most mi kérdezünk, Dümá közbe Bates. De Reynolds érzi, hogy esetleg segíthetek. Valóban megkerestük. És? Azt állította, hogy évek óta nem beszélt a lányával. És hogy fogalmas sincs, hol lehet. Személyesen beszéltek vele? Reynolds a fejét lázza. Nem volt hajlandó szóba állni velünk. Az ügyvédjén keresztül válaszolt. Szóval Mrs. Wells ügyvédet fogadott. Maguk beveszik a meséjét? Kérdezem. És maga? Nem. Egyelőre nem állok készen, hogy ezt a részét elmondjam nekik. Miután mora kidobott, betörtem hozzájuk. Hirtelen ötlettől vezérelve. Lehet, hogy tovaság volt. Vagy mégsem. Elveszettnek és kétségbeesettnek éreztem magam, a kettős sos csapástól. A testvérem és a szerelmem együttes elvesztésétől. Ez némileg magyarázza. Hogy miért törtem be? Valami nyomot kerestem, valami fogódzót, Móra hol létőt illetően. Nap a 18 éves kamasz, nyomozós dít játszik. Sok mindent nem találtam, de két dolgot elcsentem a fürdőszobából: Egy fogkefét és egy poharat. Akkor még nem sejtettem, hogy később zsarul ez belőlem. Minden esetre eltettem őket. Ha ne, talán. Ne kérdezd miért. Viszont így megszereztem mora új lenyomatát és DNS-ét, amit később be tudtam tenni az adatbázisba. Ja, és persze fülön csíptek. Igen, a rendőrök. Egész konkrétan Ógi Stiles, rendőrkapitány. Te is kedvelted, Ógit, nem, Leo? Ógi olyan mentorom lett azután az este után. Neki köszönhetem, hogy most rendőr vagyok. Ő és apa is barátok lettek, ivó cimborák, ahogy te mondanád. Összekovácsolt minket a tragédia. Közel kerültünk egymáshoz. Volt valaki, aki tudta, mint méz keresztül, már a fájdalom soha nem múlt el. Amolyan édes búskapcsolat kapcsolat volt. A keser édes, élő definíciója. Miért nem hisz a kedves mamának? Kérdezi Reynolds. Mert rajta tartottam a szemem. Kémkedett az ex anya után? bécs teljesen elképet. Ne szusom, mi maga valami professzionális veskelődő? Úgy teszek, mintha Bécs ott se lenne. Mrs. Wells eldobható telefonokról fogadott hívásokat. Legalábbis annó. És ezt honnan tudja? kérdezi Béc. Nem kötöm az órára. Volt engedély a hívás lista lekérésére? Nem felelek. Reinoldsra nézek. Reinolds eltöbredt. Gondolja, hogy Mora hívogatta? Vállat vonok. És olyan miért bújikál az Exa olyan kitartóan? Újra vonok. Valami ötlete csak van, mondja Reynolds. Van, de egyelőre nem akarok előre szaladni. Az elképzelésem egyszerre kézenfekvő és képtelen. Hosszú időbe telt, amíg elfogadtam. Csak két embernek mondtam el, Óginak és elinek, És mindkettő azt mondta őrültség. Megnézhetem a fedélzeti kamerát, kérdeztem. Még mindig mi kérdezünk, mondja Béc. Hadd nézzem meg a felvételt, erősködöm. Hát, ha eszembe jut valami. Reynolds és Bates zavartan összenéz. Reynolds hozzám lép. Nincs felvétel. Ez meglep. Látom, hogy őket is. Nem volt bekapcsolva, mondja Bates, mintha az megmagyarázná. Kenton szolgálaton kívül volt. Azt jelnítjuk, hogy Rex kikapcsolta, mondja Reynolds, mivel már ment vissza a kapitányságra. Mikor adta le a szolgálatot, kérdezem. Évfélkor. Milyen messze van innen a kapitányság Öt kilométer. Vajon mit csinálhatod Rex éjféltől negyed kettőig? Ezt még mi is próbáljuk összerakni, mondja Reynolds. Úgy tűnik, valamiért nála maradt a kocsi. Ez nem szokatlan, teszi hozzá gyorsan Béc. Tudja, hogy megy ez. Ha nappalos vagy, van, hogy hazaviszed a kocsit. És bár nem előírás, hogy ki kell kapcsolni a kamerát, mondja Reynolds, ez jelen esetben megtörtént. Nem túl hihető mese, talán ők is érzik. Béczövény megcsörön a telefon. Ávolabb megy és felveszi. A következő pillanatban azt kérdezi. Hol? Szünet. Kinyomja, és Reynoldshoz fordul. Van valami sürgető a hangjában. Mennünk kell. Egy autóbuszállomáson raknak ki, ami olyan kihalt, hogy nem lepne meg, ha egyszer csak öldökszekereket görgetne elő a szél. A jegypénztár üres, ha egyáltalán van jegypénztár. Két utcányra találok egy diszkrét motelt. Itt minden kényelem és adottság megvan egy jó kis fertőzéshez. Mottó hő a diszkréció. Ami jelen esetben több szempontból is logikus metafora. Nézem a kiírást. Az ajánlat. Kedvező óradíjak. Színes tévé. Miért van, ahol még mindig csak fekete-fehér van? és tematikus szobák. A tripper lakosztályt kérem, mondom. A recepciós olyan gyorsan odadobja a kulcsot, hogy kezdek félni, hogy tényleg megkapom a kért szolgáltatást. A szoba színhatását némi jóindulattal akár paszter sárgának is nevezhetném, de a húgy sárga gyaníthatóan közelebb van az igazsághoz. Lehúzom az ágytakarót, és azzal biztatom magam, hogy be vagyok oltva tetanus ellen összeszedem a bátorságomat, és ledőlök. Miután betöltem Móráék házába, Ógi nem jött ki hozzánk személyesen. Szerintem attól fért, hogy apa szívrohamot kap, ha újra meglátja a ház előtt a rendőrautót. Sose felejtem el azt a képet, ahogy a rendőrautó szinte lassított felvételben bekanyarodik, és megáll a kapu előtt. Ógi kiszáll a volán mögül, és fájdalomtól sújtva az ajtókhoz baktat. Pár órával korábban a saját élete is atomjaira hullott. És most itt van, és tudja, hogy nem sokára a milyen kis atomjaira fog hullani. Szerintem ezért jött oda inkább közvetlenül hozzám Suliba menet, hogy letoljon a betörés miatt. Nem akarta a frászt hozni apámra. Nem akarlak bajba keverni, mondta, de ilyesmit nem lehet csinálni. Móra tud valamit, mondtam neki. Egy frászt, mondta. Móra csak egy riad kölyök. Beszélt vele? Bíz bennem, fiam, engedd el! Bíztam, és ma is bízom benne. De képtelen voltam, és vagyok elengedni. Tarkóra teszem a kezem, és a plafonon lévő foltokat bámulom. Inkább nem gondolok bele, hogy kerülhettek oda. Ógi most épp a szípájén üdülő centrumban van, Hilton Headben egy nővel, akivel egy szenyor társkereső oldalon ismerkedett össze. A világért sem akarnám megzavarni az idílt. Ógi nyolc éve vált el ódritól. A házasságuk halálos sebet kapott azon a bizonyos estén. De mielőtt végleg zátonyra futott volna a kapcsolatuk, hét évig valahogy még elvergődtek. Sok időbe telt, amíg Gógi újra randevúzni kezdett. Miért csak bele holmi spekulációval? Pár nap múlva úgyis hazajön. Addig várhat a dolog. Tanakodom, hogy esetleg felhívjam me elit, és elővezessem neki az őrült teóriámat. De valaki az ajtót veri. Felpattanok. Az ajtóban két egyenruhás rendőr áll mogorva ábrázattal. Azt mondják, az ember idővel a házastársára kezd el hasonlítani. Szerintem ez a rendőr párosokra is igaz. Jelen esetben mindkettő fehérbőrű, izompacsirta kinézetű, kiugró homlokkal. Ha legközelebb látnám őket, nem tudnám megmondani, melyik melyik. Bár nah, bejönnénk kicsit, kérdezi Zsaru egy gúnyosan. Van rá engedélyük? kérdezem. – Nincs. – Igen, mondom. – Igen, mi? – Igen, bánnám, ha bejönnének. – Kár. Zsaru kettő befurakodik. – Hagyom. A másik is bejön. Becsukják az ajtót. Zsaru egy folytatja a gúnyoskodást. – Csinos kecó! – Ez biztosan valami sértésnek szánja, mintha személyesen én dekoráltam volna ki a szobát. – Úgy hallottuk, akadályozzá a munkánkat, mondja Zsaru egy. – Rex a cimboránk volt. – És Zsaru. Maga meg hátráltat minket. Ehhez végképp nincs türelmem. Előrántom a stukkert, és közéjük célzom. A szájuk elkerekedik a döbbenettől. Mi a szar? Maguk engedély nélkül jöttek be a szobámba, mondom. Egyes összegezem a pisztolyt, aztán kettesre, aztán a kettő közé. Akár le is puffanthatnám magukat. Markukban nyomnám a stukkerüket, és azt állítanám, hogy önvédelem volt. Elment az esze? kérdezi Zsaru egy. Érzem a félelmet a hangjában, úgyhogy megindulok felé. Előveszem a legőrültebb nézésemet. Az őrült nézésben jól vagyok, igaz, Leo? Van kedve fülharapost játszani? kérdezem. Mi A társa, intek a fejemmel a másikra, kimegy. Bezárjuk az ajtót. Letesszük a fegyverünket. Az nyer, aki a másik fülével a szájában megy ki a szobából. Nos... Közelebb lépek, és egy harapó mozdulatot imitálok. Maga kurvára meghibbant, mondja Zsaru egy. De még mennyire? Olyan átéléssel csinálom, hogy szinte trukkolok, hogy felvegye a kesztyűt. Na, benne van fiú. Kopognak. Zsaru egy szó szerint az ajtóhoz ugrik. Stacy Reynolds az. A lábam mögé rejtem a stukkert. Reynolds szemlátomást nem örül, hogy itt találja a kollégáit. Telvonja a szemöldökét. A két zsaru lehajtja a fejét, mintha intőt kaptak volna az iskolában. Ti meg mit lábatlankottok itt? Mi csak. Zsaru kettő megvonja a vállát. Valamit elhallgat, mondja Zsaru egy. Mi csak besegítettünk a hadnagyasszonynak. Na kifelé nyomás. Elhúznak. Reynolds kiszúrja a lábam mögött rejtegetett stukkert. Maga meg mi a szar csinálne? Elteszem a fegyvert. Emiatt nem kell aggódnia. A fejét csóválja. Ha Isten nagyobb dákót adott volna a zsaruknak, nem hadonászlának annyit a fegyverükkel. Maga is zsaru, emlékeztetem. Kivétel erősíti a szabályt. Jöjjön, mutatnom kell valamit.